По дорозі до Каїро Старс мені знову трапився загін озброєних дрічками єгиптян, чи то патруль, чи замаскований під патруль загін мародерів я не знав. У чому не було сумнівів, так це у їхній ворожості. Поки що вона не проявлялася активними діями, але я чомусь відчував, що з настанням пітьми все зміниться. Небезпека – це круто!» Але не тоді, коли твої кишки може випустити на асфальт з грайка арабів, не замислюючись над наслідками, тому що, власне, ніяких наслідків через це не буде. Біля готелю мене наздогнав тайванський студент. Максен, зачекай. Що там, чувак? Його імені я не знав. Забув, якщо чесно. А питати зараз було незручно. Демонстранти напали на Каїрський музей, прогорлав китаєць. Будівля музею межує з площею Тахрір на півночі. Коли? Не знаю. Ще вчора, здається. Я щойно ходив туди. Хотів у музей потрапити, але там живий ланцюг. єптя не женуть усіх геть. Купа камер. Всі знімають, а на горішньому поверсі вибиті вікна. Ти хотів у музей? Ага. «Зараз? Ну так а що?» Важко сказати, що мене більше вразило. мародерський напад на одну з найбільших родзинок туристичного Каїра чи те, що тайванець поперся до музею? У готелі Хасан його помічники поприлипали до телевізора. По Аль-Джазірі саме йшов сюжет про спробу пограбування Каїрського музею. Напад було здійснено в ніч – з 28 на 29 січня. Нападників було щонайменше півтора десятки. Вони проникли в приміщення музею через дах. Показували інтерв'ю з генеральним секретарем Вищої Ради зі старожитностей Захі Хавасом. Простою, але правильною англійською він розказував, куди вторглися зловмисники і які зали... Постраждали найбільше. Чоловік обурювався, що в єгипетському народі є настільки безчесні, ниці і нерозумні люди. Наостанок вас із гордістю повідомив, що жодного експонату не було вкрадено, але були інші, як він назвав їх, дуже добрі єгиптяни, які вчасно помітили мародерів і зупинили пограбування. Кількість пошкоджених експонатів іще встановлюються експертами, але абсолютно всі, стверджував Захи, підлягають відновленню. Дев'ятьох грабіжників затримали. На тлі пограбування музею новина про те, що демонстранти спалили вщент квартиру штаб-квартиру правлячої Національно-демократичної партії НДП Єгипту, не викликала значного ажіотажу. Крім того, я дізнався, що за час моїй відсутності Мобарак виступав на телебаченні. Він висловив занепокоєння ситуацію, оголосив про відставку уряду, пообіцявши невдовзі назвати новий склад Кабінету Міністрів, і в той же час заявив, що не збирається залишати світ. «Я залишаюсь для того, щоб підтримувати...» Стабільність в країні. Він говорив багато про реформи, що чекають Єгипет, про неможливість вирішення проблем шляхом хаосу і насильства, бла-бла-бла, та це вже не мало знати. Основним у повідомленні було те, що він лишається на посту. Тахрі розкаженів, в один голос горлаючи Мубарака геть, армія, взявши під контроль, Центральну частину міста не втручалася в перебіг подій військові не ставали ні на бік демонстрантів, ні на бік влади, заявивши, що готові виступати нейтральною стабілізаційною силою, котра забезпечуватиме мир у столиці. Підходив до завершення другий день єгипетського повстання. Мубарак не виконав Основної вимоги демонстрантів і більше не показувався на екранах. Правда, під кінець дня, коли Хасан готував вечерю з принесених власником готелю харчів, надійшло повідомлення про те, що все керівництво НДП подало відставку. Не з державних посад, поки що лише з партій. Пішли з постів син президента Гамаль Мубарак, Очолював політичний комітет, секретар партії Сафуат Ашшериф та сам Хосні Мубарак, який обіймав посаду голови НДП. Новина викликала хвилю екзальтованої радості серед опозиціонерів, яка, втім, швидко згасла. Головне протиріччя не було вирішене. Мубарак залишався на чолі Єгипту. Протистояння. Смачнюща була вечеря, божественна. Ми плямкали так голосно, що чути було певно, аж у судані. Насправді, їдло було таке собі: рисухувати, стегенця недосмажені й прісні, салат самих помідорів, я запропонував хоча б для запаху покриши туди вичехло представника флори який животів у вазончику на рецепції, там росло щось схоже на петрушку, але пропозиція не пройшла, не набравши достатньої кількості. Але ж ви знаєте, як воно після двох днів на одних яйцях і воді. Ми апетитно рохкали, не перестаючи розхвалювати каїростарс і кулінарні здібності Хасан. Дивно, як усе таки Міняється сприйняття світу, коли в тебе повний настрій піднявся. Ми жартували з приводу виступів нахабства Мубарака сьогоднішнього ведення танків. Коли шлунок повний і мило ворхоче, не наче налаштувавшись на душевну розмову, проблеми більше не здаються такими великими, а не безпочинними.